Та головний висновок, на мій погляд, такий. З копалень, де працював і Варлюк, і Зайченко, надходило ліве золото, попри всі перестороги і Один чи два чоловіки це організувати не могли. Значить, діє група. Якутський самородок спричинив до тотальної перевірки режиму збереження золота. Вона ведеться таємно, місцевим відділом боротьби з економічними злочинами. Поки що результатів немає. Розкручувати лише почали. Я думаю, результати будуть. Тепер моя версія після поїздки. Варлюк і Зайченко, або ж хтось з них один, задіяний був у групі, яка займалася викраденням скопалень, дорогоцінних самородків та піску. Ну, між іншим, там добувають не лише золото, а й молібден, вольфрам, ванадій, титан – Очевидно, хтось із них, скоріше всього Зайченко, приховав знайдені самородки, зумів їх вивести мимо своїх напарників. Ну, ті про це довідалися і помстилися. Оцей сюжет нам і треба крутити. Не дуже пов'язуються два вбивства і особливо жорстокість до сім'ї Варлюків. Ну, навіщо було вбивати дружину, дітей? Хм. «Ліквідовувати свідків?» Рогода навіть здивувався такому нерозумінню. «А шеф правий», – утрутився Шлаф. «Якщо навіть і ти за твоєю версією про групу, яка викрадає золото, то невже вона не знайшла іншого способу позбутися свідка? Якщо вони придумали, як обминути контроль спецпропускники, то... Повір, знайшли б спосіб позбавитися свідка чи покарати відступника без зайвих жертв. Може, і так, погодився Тренко. Але факти, добуті Юрієм Володимировичем, мають неабияку вагу. Вони докорінно міняють ситуацію. Мені здається, пропонована версія близька до істини. Хоч у ній є багато чого неясного. Але це вже... «Нам прояснити. Думаю, можна приймати її в роботу. Паралельно з іншими. А тепер послухайте, чим змогла допомогти нам міліція». Максим з сином тільки-но закінчили снідати і збиралися до річки мити полумиски, коли на Галявині хвацько розвернувся міліцейський газик. З нього вийшли начальник ариканського райвідділу підполковник Бондаренко та підполковник Карінос. От бачиш, я ж говорив, що ми його десь тут знайдемо, посміхався Михайло Бондаренко. Міг би і попередити старого знайомого, що відпочиваєш у моїх краях. Це вже до Карого. Гиди, мий, я пізніше підійду, відправив кари Дениса на берег і ступив крок навстріч гостям. Був одягнутий у легкий спортивний костюм, бо соніж з непокритою головою «Чим зобов'язаний депутації? запитав, потиснувши руки колишнім колегам. «То я піду, пригляну за хлопчиком, піду на берег», – мовив начальник міліції. Каріну скивнув. «Це я, Михайло, попросив розшукати тебе і мене сюди підкинути. Розмова є». «Щось, як для відпочиваючого, у мене багато ділових розмов надибується», – невесело пожартував Карий. «Тут біля мене ділок один упадає вже кілька днів, як біля шістнадцятки. Щось трапилось?» «Ну, власне, нічого особливого. У мене до тебе дві пропозиції. А, власне, одна моя, а друга – Бондаренка». Присіли на колоду біля тліючого вже багаття, на якому... Карі щойно варили юшку на сніданок. Ну, що ж, давай з другої. Бондаренко пропонує тобі місце начальника карного рушуку в районі. Для початку. А Філоненка, він куди діне? Філоненко подався у геологи, вирішив заробити. Ну, ти ж знаєш, я подав рапорт на звільнення з органів внутрішніх справ. «Думаю, все ще можна підправити. Ну, зрештою, не збираюся ж ти сидіти без роботи?» «Та не збираюсь», – якось невпевнено відказав Максим. А і справді, авіше серйозно і не задумався, чим займеться. Завагін та дружина наполягали, аби спочатку відпочив. Скільки відпусток на службі пропадало? От я теж так вважаю, ранувати ще на пенсію». Думаю, з рапортом ти поквапився. Ти приїхав мені тут мораль читати? Давай не будемо обговорювати мого вчинку. Тим паче з тобою, адже ти більше мене знаєш. Підполковник знітився. Ну, не те, щоби знаю, але загалом здогадуюсь, хто за тебе взявся. Сам ходжу під таким же мечем. Скоро мені личаки плестимуть. Не раз обіцяли. Дружина вже до телефону боїться підходити. «Ти думаєш, я злякався?» Карий почав підводитися. «Та заспокойся. Ну, нервовий ти якийсь став, як сірник. Я тебе знаю давно, ти мене теж. Скажу прямо, я підшукав тобі роботу, яка влаштує і тебе, і мене». «А тебе чому?» Здивовано хмикнув Карий. Розкажу. Але спочатку скажи мені прямо, без викрутасів, будеш розкручувати того, хто тебе з гри вивів? Тільки відверто я нікому тріпатися не буду. А ти як думаєш? Я вважаю, будеш. Чом же запитуєш? Бо хочу тобі полегшити це непросте завдання. «Ти Тренка знаєш? Журналіста нашого. Редактора цілком відверто. Знаю. Чого ж? Непогано пише. Ну, трохи менше інших наших писак бреше. Але все одно прибріхує іноді. Був журналіст, але вже трудиться в іншому місці. Керує детективним агентством Астрея. І як? Виходить? Ну, у всяком разі, клієнтів хлопці мають. І зарплату непогану. А ти звідки знаєш? А я з його хлопцями контактую. Вони іноді нам добряче допомагають. Їм де в чому простіше. Не зв'язані так різними інструкціями та циркулярами, як ми. Можливо. Але ти не відповів на пропозицію Бондаренка. А в нього що, язик затерп? Сам чого не пропонує? Я відговорив. Сказав, сам перемовлюсь. Так буде краще. Звідси я роблю висновок, ти не дуже хочеш, аби я працював у реканці. А що, помітно? Засміявся Карінус. Помітно, помітно. А друга пропозиція? Ну, це не пропозиція, а так, дружня порада. «У мене і вчора був Тренко. Йому потрібен толковий розшуковець. Я подумав про тебе». «Я приватний детектив?» – засміявся Карий. «Ну ти даєш!»